Irungo udalbatzak behin betiko onarpena emantzion asteazkenean azkenean hiri antolamenduko plan nagusiari ezazpi urteko lanketa baten ondotik Jos Antonio Santana alkatea pozikagartu da udalbatzaren hiru laurdenaren babesa jasoduen irigintza plana delako, PSE, PP eta PNU -E, Euskalderri Hiltzalearen babesarekin, irungo hiriak dituen trenbideak, autopista, erreka eta ibaiertzak, edo aireportuaren hegaldi segurtasun neurrien zerbidunbre edo menpeko tasuna kontuan hartuta zaila bada ere, alkateren arabera irundik bertatik osabutako hirikintza plan bat egitea, lortu baita administrazio askoren menpegonarren. El plan general de Irun está hecho desde Irun. Es decir, que nosotros Hemos sido capaces de dibujar o de imaginar un futuro de la ciudad en clave local. Es verdad que con muchos eh, con muchos condicionantes porque como decía, horretan, centro heretan urte barruko idia imaginatzeko lana egin dutela nabarmendu du alkateak, baina egoera ekonomikoa kontuan hartuta, planeamendua epe luzerako izango dela aitortu du, baita zenbait gauzetan rectifikatu egin beharko dutela ere. Y es muy probable que en algunas cosas, pues lógicamente tengamos que rectificar y en otras pues acertaremos, pero Una planifikazion ez lo que tiene, ¿no? que estás con datos de hoy, estás tratando de dibujar eh, el mañana. Bestalde, EH Bildu, udaltaldea izan da, irigintza plan honekin bat egin ez duen udaltalde bakarra. Oñatzen mitxelenaren arabera, mila behatzireundal arogeita emesortziko, irigintza plan zaharraren jarraipena besterik ez delako. ere du zarkitu batiz segida emanez. Eta egungo beharrak aintzat hartu gabe. Baina bueno, atzko plenoan eargi eh, gelditu zen berriore, ba herri honetan eh, aldaketarako boron bateak eh, gutxi batzuk eh, daukagula eta argi gelditu zen ba gaur egun eta guretzako agortuta dagoen eredu eh, bat eh, mantentzeko helburuarekin ba udale batza honen gehiengoa dagoela. Ez du guste aldiz ba herrian eh, errealitate hori dagoen ikan guk pentsatzen dugu Errian badagoela, e, no? erri honek behar duen etorkizunari begirako beste planteamendu bat egiteko nahi bat, eta hori, hiri gintza planteamendu tikan aurrera eran maendeitekela guke argi adirazigen nuen atzokoan. Pentsatzen dugu gaur egungo egoerak, etorkizunari jarri bar baldin badugu ere, hiri e, antolamenduari begira gaur egungo egoerak eta errealitateak e, bertan ere nabaritu barri dela, eta gure sanetan atzoa ala zen genuen, ez direla ala kontemplatzen guk uste dugu e, plan honek ez ditula e, ikusten edo ez dituela ikusi nahi gaur egun daude negoerak guk e, bueno, gure ustetan e, aldaketa eta nagusinak e, izan direnak bai e, planeamendu bat zorretik pasa direnak, geltoki ere moarena, e, jarduera ekonomikoarena eta baita korridor ekologikoaren ere baina ongeien bat e, plan horokorronek larrogeitan beretzikoa gaur egun e, atzo arte Ba, mantentzen zen horrek e, bueno, etxe bizitzako kopuru batera ikitze horrik usten zuen guztira 65.000 izango zirenak baina 65.000 izan zirenak baina 65.000 izan zirenak beharriak irut mila baldin madirere guk pentsatzen dugu gaur egun ez dagoela horretarako beharrik etxe bizitza bat daudela planea, planea sartu baldin bar bada ere ba, bueno, uste dugula gaur egun dauden horiek erabi barrizla eta baita ba, bueno, ez behin eta berriro edo ba, dago berrotikan entzun dugu ingurumenaren aldeko babes hori ez duretzako ingurumena mal hurra babestu garreko zerbaida, eta ez oi ikan, ba, zortzitik anegoaldera, euneko jorita magosta, herriaren uneko jorita magosta babestarekin, baizitik eta iparraldera ere, eta hiri dagoen eren buberde guztiare babesteko deharra ikusten dugula, eta hor sartzen genunko herri dore ekologikoarera. Eta bukatzeko, balorazioan ba, guretzako, harri garria izan duden gai bat, ze, orain, artea ditatetakoak, ba, em, planeamendu bat zorretik anera torretako aldaketabatzu bizan daitezke Baina, irunen bertan, e, behinbeineko onarpenarekin, e, bueno, ba, pauzu inguruan, komerzianteek gaur egun, ezagutzen dugun, behobiako komerziante horiek laukaten ere muorrekin ere ikigarritasuna ondia guazkatzen zuten, gure planteamendu egin genuen, eta behinbeineko onarpenean, mahi bat osatzea erabaki zen, eta mahi hori martxan jarri da ezta bai darako, bai eta gure taldeak egin dako planteamendu zaiz aurrera eramateko, eta gure harridur atzoko osoko bilkuran, da plan horoko horrean behinbetiko onarpenean, ere murreri, ere eki garritasun zaio, lau miliagozteun metrokoa, buke hitz egin genuen komertzian eta ezagutza beraiek ezteukatela esan txeguten, horretako ja. arridura nolatan, e, bagona, atzo bertan ere usalatzen genuen juda gobernoren funtzionamendu eta elkaterena berri berriore eman delako, ez beraien, beraien interesantegatikan, eta ez dakik guzergatikan, jarreda aldeketa horregatikan, planeamenduan bertan ere halako aldaketak e, albideratu izan dituztela. Beraz, atzorbe aipatutakoak gaur berriro ere esan dezakegu berriro ere funtzionamenduan, ba, beraz, interesen arabera, funtzionatzen dutela eta garbentasun, ezarekin. Eh, modu baten zein bestean argi dago ba irigintza plan honek ba 10 12 urteko aurrikuspen bat duela, nolabait ez arteagatik, baina eh iriaren etorkizuna nolabait ere edo garapena eh baldintzatzaen duen lehean alkatea gaurkoan onartu du hala eta guztiz ere epe luzeagoak izan daitezkeela 10 12 urte baiño, eh eta rectifikatu beharko dela ziurrenik gauza askotan mainostiot ba, azkenan plan bat ez da dokumentu itxi bat, e, e, marrazki bat edo plano batean marrazten den zerbaita erabilera batzu hartzeko eh eta eta bai guzti ur bertan eh sartzen diren aldaketa guztiak egineko direla 10 grama bi urteetan egitea atzo erre hori markatzen bai genuen azkenan e, bideragarritasun ekonomikoari begira eta au interesgarria nikuzute herritarrek ezagutzea Utsu bera bera bataz beste urtean ba, administrazioet berreiniek usko jalarizak estatuko administrazioak, baita diputazioak eta udalak ere bestelako jabe batzuekin nogeita 2 milioi euroko ba, inbertsioa inbarko luketela eta hortikan 6 milioi, 6 milioi eurrein guru udalakein balko lituzke urtero. Gupadak igori gaur egun ezin dela, eta sindetak egun esan da, horrako ba, plan bat eginein godenikan, burutuko denikan epen motzorretan. Egia da, eta aziran ezaten genuen bezala, ba, errealitatea bat dela gukuste dugu e, udal gobernua eta atzo plan planorokorragu nartu duten e, beste bi alderriak alderri popularrak eta osko alderri jertzaleak dutela benetan e, realitatea ikusten eta egiten dutena da balain arte mantendu izan den ere mantentzea. mantentzean 2000 hortzian jarritako helburu eta e, irizpideak gaur egun e, dagoen e, realitatean e, datoz bat eta hori izan zen guk ere behin behinbeineko narperen eskatu genuena eraz e, guk argi daukagu planteatzen dena ez dela gustia orrera lanango eta horreta horrelarako arrazoi nagusia da benetan herrian dagoen realitatea ez delako bertan e, islada. A. Mm -hmm. e -e eredu okerra, e, izenera eredu desarroiesta dela salatu izan mozuen baino gehiagotan aipatu dituzu 7000 etxe bizitza eraikitzearena, e, okerresbanago iregintza plan hau 100000 e biztaleko irun batentzat e, egina dago? Hasiera batean e, aurreko e, aurreikustenetan alakoa zen, gutxuera da horretan marmila e, e, biztan leherentzako, baina e, behinbeineko eraia da e, aldaketa batera eman zen, e, askunde demografikoaren aldaketan, leheno, bueno, askunde ba, e, ikaragarria aurreikusten zen, eta ikusi da hori ez dela ala izango, horregun, ba, bueno, planak nik uste bere bimila arte marrarte aurreikusten badauka, eta ez dela 75.000tik kanigotzen eh biztanleria baina hala ere hori gehiegizkoa ere itxitzen zaigu guri eta argi dagoena da no? etorkizunari begira egin barbaldin badare gaur egun dauden behar hori erantzun martzaiela eta gaur egun dauden iditarreiin martzaiela erantzun, erantzun ta horretarako dela tresna egoki bat plan orokor bat pentsatzen dugu eh ez bizita guzti hoeiek e, gehiegizkoak direla ta ulertuta ba irunen adibidez 1000 2000 ez bizita huts ditugula a menduan hori ekintzar egin daiteken ere zehaztu beharko Ongi da, horrekin geratzen gara momentu, soñatzi mitxena, milesker, eh, gura nahi zategatik. Milesker zuei. Ondo izan.